65. A kisbabánk érkezésére várva, Doria velünk maradt. Se ő, se meg nem ment túl messze az otthonunktól, sőt, egyikünk sem. Csak ültünk az asztal körül és várakoztunk, időnként sétáltunk egyet, megnéztük a teheneket. Amikor meg már egy héttel túlhordta a kicsit, a kommunikációs csapat és a palota elkezdett nyomást gyakorolni ránk. Mikor jön a baba? Tudjátok, a sajtó nem várhat az idők végezetéig. Ó, szóval a sajtó csalódott? Isten mencs! Megorvosa többféle homeopátiás módszert is kipróbált, hogy beindítsa a szülést, de a mi kis jövevényünk megmakacsolta magát, bent akart maradni. Nem emlékszem rá, hogy kipróbáltuk-e a nagy által javasolt megoldást, hogy kátyús utakon autózva zögykölödjünk. Végül azt mondtuk, menjünk nehogy valami baj legyen, és álljunk készen arra az esetre, ha az orvos azt állapítja meg, hogy eljött az idő. Beültünk egy közönséges mikrobuszba, és kigördültünk vele Frogmore területéről, anélkül, hogy feltűnést keltettünk volna a kapuknál lecövekelő újságírók körében. Nem feltételezték, hogy egy ilyen járműben utazunk. Rövidesen megérkeztünk a Portland Kórházba. Ahol beszálltunk egy titkos liftbe, majd egy egyágyas szobába kísértek minket. Bejött hozzánk az orvosunk, átbeszéltük a helyzetet, és azt mondta, itt az ideje elindítani a szülést. Meg kimondottan nyugodt volt. Ahogy én is. De két megoldást is láttam arra, hogy még ennél is nyugodtabb legyek. Egy, csirke a nandózból, a testőreink hozták. Kettő, egy tartály gáz, amit megágyom mellett találtam. Többször is szippantottam belőle, lassan és mélyen. Meg egy óriási lila labdán ülve ugrált. Ez bevált módja annak, hogy megadjuk a kezdőlökést a természetnek. Nevetett és a szemét forgatta. Magamba szívtam még néhány adag gázt, és most már én is ugrándoztam. Amikor gyorsulni kezdtek meg összehúzódásai, és egyre erősödtek a fájásai, Bejött egy nővér, és nevetőgázt akart adni neki. Semmi sem maradt belőle. A nővér előbb a tartályra pillantott, aztán rám. Láttam rajta, hogy kezdik a piszgálni a dolgot. Te jóságos éri, a férj mindet beszívta. Bocsánat, mondta malázatosan. Megnevetett, és a nevetés átragadta a nővérre is, aki sietett kicserélni a tartályt. Megbemászott a kádba, én meg bekapcsoltam a relaxációs zenét. Deva premal hallgattunk, aki szanszkrít mantrákat remixelt emelő himnuszokká. Premal azt állította, hogy az első mantrát még az anyamékben hallotta az apja hangján, és amikor az apja haldoklott, ő ugyanezt a mantrát kántálta neki. Elementáris erejű, ütős cucc. A kórházi táskánkban ott lapultak az elektromos gyertyák, amiket a kertben helyeztem el akkor éjjel, amikor megkértem megkezét. Most a kórházi szobában raktam ki őket körös körül. Egy kis asztalkára pedig odaállította médesanyám bekeretezett fényképét. Ez megötlete volt. Telt múlt az idő. Az órák egymásba folytak. Csak minimális tágulás történt. A fájdalmak csillapítására meg sokat és nagyokat lélegzett. Egy idő múlva már a mély légzés sem segített. Olyan erős fájdalmai voltak, hogy be kellett vetni az epidurális érzéstelenítést. Besietett az altató orvos. Kikapcsoltuk a zenét, felkattintották a világítást. a. Megváltozott a szám, a hangulat. Meg kapott egy inekciót a gerince tövébe. A fájdalom azonban továbbra sem csillapodott. A hatóanyag a jelek szerint nem jutott el oda, ahová kellett volna. Visszajött az orvos, és megismételte a műveletet. Most már javult a helyzet, és fel is gyorsultak az események. Az orvos két órával később visszajött, és gumikesztyűt húzott. Mindenki a fedélzetre. Az ágy fejrészénél helyezkedtem el, és fogtam meg kezét, hogy tartson benne a lelket. Nyomd szerelmem! Lélegezz! Az orvos egy kis kézitükröt adott megnek. Próbáltam nem oda nézni, de muszáj volt. Amikor belepillantottam, láttam, hogy már látszik a baba feje. Beszorult, rátekeredett a köldök zsinór. Ó, ne, kérlek, ne! Az orvos felnézett és összepréselte a száját. Kezdett komolyra fordulni a helyzet. Azt mondtam megnek. Szerelmem, most nyomnot kell. Nem árultam el neki, miért van erre szükség. Nem beszéltem neki a köldök és arról sem lehet, hogy vízhelyzeti császármetszésre lehet szükség. Csak ennyit mondtam. Tegyél meg mindent, amit lehet. Mindent megtett. Láttam a kisbabánk arcocskáját, pici nyakát, a melkasát, és a karjait, ahogy küzdött és vonaglott. Az élet, az élet csodálatos. Arra gondoltam, valójában minden ezzel a szabadságért folytatott küzdelemmel kezdődik. Egy nővér törőközőbe bugyolálta és felnyalábolta a kisbabánkat, úgy fektette meg mellére. Mindketten sírtunk, hogy láthattuk és megismerhettük őt. Egy egészséges kisfiút, aki most már itt van nekünk. Az ájúr védikus orvosunktól tudtuk, hogy élet első percében az újszülött mindent magába szív, amit csak mondanak neki. Ezért csuttogjátok csak az újszülötteknek, mondjátok el, mit kívántok neki, és öntsétek szavakba az iránta érzett szereteteteket is. Mindent mondjatok el neki. Mi megtettük. Nem emlékszem rá, hogy bárkinek is telefonáltam, vagy sms küldtem volna akkor. Arra emlékszem, hogy figyeltem a nővéreket, akik elvégezték a vizsgálatokat az egyórás fiamon, aztán távoztunk onnan. Ki a liftbe, le a mély garázsba, be a mikróbuszba, és ki az épületből. A fiunk születése után két órával már vissza is tértünk Frogmoreba. A nap felkelt, és zárt ajtók mögött voltunk, mielőtt a hivatalos közleményt kiadták volna. Mi szerint? Megnél elkezdődött a vajódás. Ezen aztán összevesztem szarával. Tudod, meg már nem vajódik, érveltem. Mire ő elmagyarázta, hogy a sajtónak biztosítanunk kell a drámai, izgalmas sztori részleteit, mert ezt várják el tőlünk. Csak hogy ez nem igaz, vetettem ellen. Ugyan már az igazság nem számít. Egyedül az a fontos, hogy az emberek figyelemmel kísérjék a műsort. Ez minden. Néhány óra múlva a vinzori istállók előtt álltam és világgá kürtöltem. Fiunk született. Néhány nappal később már a nevét is bejelentettük a világnak. Árcsi. Az újságok felháborodtak. Azt mondták, hogy átvertük őket. Valóban ezt tettük. Úgy érezték, hogy ezzel méltatlanokká váltunk a partnerségükre. Megdöbbentő. Ők most is partnerként tekintettek ránk. Tényleg továbbra is különleges hozzáállásra? Kivételezett bánásmódra számítottak tőlünk? Azok után, ahogy az elmúlt három évben bántak velünk, aztán megmutatták a világnak, milyen partnerek valójában. A BBC egyik rádiós műsorvezetője egy fotót tett közzé a közösségi oldalán. Egy férfi és egy nő kézen fogva lépdel egy csimpánzal. A kép aláírás szerint a királyi újszülött elhagyja a kórházat.